Я продовжив свій шлях, і тепер мені йшлося значно легше, ніж за нещодавньої спеки. Це відкриття примусило мене згадати якусь книжку, в якій мандрівники теж долали пустелю, і йшли вони тільки вечорами і ночами. Що ж подумав я, уперед і з піснею. Заснув я пізно, поночі, в темряві, над якою горіли освітлюючи одна одну зірки». Пісок трошки вистигнув, але зберігав у собі сонячне тепло. Повітря, як ковдра, яку неможливо зняти, теж зігрівало мене. Я накрив голову футболкою. Прокинувся від того, що відчув біля обличчя якесь чуже ворушіння, налякано відсмикнув футболку і побачив маленького скорпіона. Різко відсунувся, мрушачись від ранкового сонця. Скорпіон ліниво покрутився на місці і без поспіху закопався в пісок. Це ранкове знайомство з місцевим тваринним світом збадьорило мене краще за холодну воду. Але вмитися теж не завадило б. Я пішов до моря, знайшов провальчик, спустився на берег і хлюпнув в обличчя кілька пригорщей прохолодного, брудно-зеленого Каспію. Поки було не надто жарко, я вирішив, пам'ятаючи вчорашнє відкриття, використати цей час на дорогу, а коли вже припече дужче, засісти в якомусь гроті на березі, очікуючи, коли звечоріє. Не поснідавши, я закинув рюкзак на плечі. Він мені здався навіть важчим, ніж учора. Взяв у руку каністру і вже збирався бувити. Я раптом звернув увагу на якісь сліди на піску. Важко було зрозуміти природу цих слідів, бо ж пісок не зберігав чітких ліній та обрисів. Але слідиці пройшлися навколо місця моєї ночівлі. Я подивився на відбитки, які сам лишив на піску, теж саме. Пройшов уздовж своїх відбитків до моря і побачив, що паралельно до них, метри за два-три, такий самий ланцюжок слідів спускався на берег сусідньою розщеленою. Збентежений, я дослухався до тиші, яка мене оточувала, але було тихо, кришталево тихо. Я знизав плечима, але й далі, міркуючи про ці сліди, рушив у путь. Сонце піднімалося і вже починало опалювати мене, проникаючи навіть під футболку, накинуто на голову. Вдалося мені подолати декілька кілометрів, не більше». Усвідомлюючи, що ризикувати, граючись із сонцем пустелі, не варто, я спустився до моря і присів на прибережний камінь. Знову різкий перехід у затінок викликав рух холоду по шкірі, але цей холод пробіг по тілу приємною хвилею, що надавала свіжості. Я поснідав, випив води з каністри, викупався в морі. Чомусь учора ця ідея не спала мені нагадку, а сьогодні від хлюпання в холодній воді я отримав купу задоволення. І висох за якихось кілька хвилин, видершись на плато. А коли висохнув, знову спустився до каменя. Сидів на ньому, стежив за горизонтом і очікував вечора. Далекий тремтливий обрій спонукав до роздумів. І стан мій був цієї миті таким, що я спокійно сприймав усе, що відбувалося зі мною, і вже не злостився на себе через те, що завіявся у безлюдні місця з дивною авантюрною метою, ні на покійного Гершовича, якого потривожив, і який підказав мені напрямок цієї мандрівки».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 Втім, не через нього я подався сюди. Це радше погрози невідомих бандитів, плани, яких я порушив, підштовхнули мене в дорогу. Підштовхнули різко, не лишивши навіть часу на підготовку. І раптом мені стало на хвильку сумно. Подумав я, що у бандитів пам'ять гарна. Повернуся я до Києва, якщо повернусь. Вони знову з'являться. А у мене і за квартиру не заплачено, і за телефонні розмови, я втупився зачарованим поглядом на тремтливу лінію обрію. Побачив якийсь далекий кораблик, який кілька хвилин плив просто по цій лінії, а потім зник, попрямувавши далі за горизонт. Коли полуденна спека вщухла і вже здавалося більше тепла піднімається від піску вгору, ніж іде вниз від сонця, я знову видерся на плато і попрямував далі. Цього разу я йшов довго, години чотири, і йшов би ще, якби раптом не побачив, вицвіли на сонці шматок брезенту, який стирчав із піску. Проста цікавість примусила мене потягнути цей брезент на себе. Пісок не відпускав його, і це мене розохотило. Я скинув рюкзак і, розчистивши пісок над брезентом руками, знову потягнув. Брезент трошки піддався. Проте заледве на 10-15 сантиметрів. Я знову розгрібав пісок руками, намагаючись вивільнити цупку тканину. Коли ще сантиметрів 20 брезенту витягнулися з-під піску, я побачив, що переді мною намет. Не менше години я потратив на те, щоб повністю звільнити його з піщаного полону. Натомився неймовірно». І знову стало жарко, вже більше від фізичних зусиль, ніж від сонця, яке зависло на небі. Підкотився з мене частими краплинами, падав на пісок і миттю зникав. Тільки якусь мить затемнював пісок живою вологою. Я присів біля цього намету, віддихався. Незважаючи на втому, я дуже зрадів знахідці, бо ж наче дім знайшов. Тепер можна і від дощу сховатися, і від сонця. Щоправда, якби зараз пішов дощ, не захотілося б мені від нього ховатися. Мій трофей лишився на піску, а я сходив до моря, скупався. А коли повернувся, вирішив витрусити пісок із ізнутри намету і подумати про можливе використання його найближчої ночі, тим більше, що тіло вимагало відпочинку». Я трохи заплутався у мотузках, але все ж таки розв'язав їх і розпластав намет на піску. Тоді знайшов вхід і, взявши з протилежного кінця, труснув намет. Усередині щось зашурхотіло. Я потрусив ще і помітив, що пісок середини майже не сиплеться. Тоді заліз рукою в намет, дещо побоючись наштовхнутися на якого-небудь скорпіончика. Але мені пощастило. Представників місцевої фауни в наметі не виявилося. Натомість я витягнув звідти пожовклу газету. Наскільки ж сильно я здивувався, коли, взявши її до рук, прочитав назву «Вечірній Київ». Тут я просто остовпів і пробув у такому стані кілька хвилин. Номер «Вечірнього Києва» за 15 квітня 1974 року просто ошелешив мене. Коли я трошки огоптався, знову засунув руку в брезент намету, витягнув звідти коробку сірників і фотоапарат «Смєна».